Errepresioa, bai, hau da, azkeneko urteetan donibane auzoak zoak jasan behar izan duen ia gauza bakarra. Euskaldun ezkerti agabertzale edota herri herrimugimenduko kide izateagatik jasandako errepresioa izan da hau. Eta lafarrako zein Espainiako gobernuak azkenengo boladan ematen ari duen erasoldiaren barruan kokatzen dugu. Atzo apirilako gehi, amar urte bete zituen espetxeratu da donibaneko eneko holtza euskal preso politikoak. Zorionez, denekoren kasuaz, iraganean hitz egiteko aukera daukagu. Baina, auzoko eta euskal herriko hainbat eta hainbat lagun eta seniden inguruan ezin dezakegu gauza bera esan. Hamaike izan dira, auzua jasandako erasoak, eta horren haurean, argila nahi dugu, borrokan tinko jabaituko dugula. Euskal teriari, margoketa margok eta fasistak, jai eta ekintza kulturalei, trabat Auzoko gazte askoren identifikazio eta txiloketak, zerrenda beltzak, auher tortura eta tratutxarrak, isunak eta jarraipenak. Sara Fernandezen eraiketa dispertxo politikak eradin Angel Berroetaren eraiketa Espainial polizia baten bere semearen eta emastearen esku eta abar luzte bat. Guzti hauek kasualitatea izan denik ere ez dugu uste. Euskal kultura herri mugimendua eta Euskal independentisten kontrako estrategia antolatu badean oinarritzen den erasoaldia baizik. Azkeneko urteetan doni banen, hainbat lagun zein senide baitu dituzte. Lagun hauek etxetik urrut irauden espetxeetan daude sakabanatuak, beraien inguru eta jendetik urrun. Eta hauen senideek astero bizitza harrizkoan jartzeaz gain sekulako gastu ekonomikoa izatera behartuak daude. Baina ezin izango dute gure elkartasuna eta maitasuna inongo espetxeko baretekin gelditu.